Bismillah rrahman rrahim Elhamdulillahi rabbil alameen Assalatu wasalamu ala ashrafil anbiyai wal mursaleen Nabiye na muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wasallama tasliman kabira Allahumme ina nesaluka aljannata wa ma qarrabi ilaiha min qawlina wa amal Wa naudu bika min alnari wa ma qarrabi ilaiha min qawlina wa amal Allahumma aslih lana dina nal ladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana lati iliha ma'aduna wa aslih lana dunyana lati fiha ma'ashuna Allahumma wajajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wajajalil muuta rahatan lana min kulli sharr Allahumma jajalna min man qala fihim nabiyuka sallallahu alayhi wasallam majtema qawmun fi beytin min buyutillah Allahumma jajalna min man qala fihim nabiyuka sallallahu alayhi wasallam يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أَوْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّا وَجَلًّا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَإِنْ قَامُوا مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَن قُومُوا مَغْفُورِينَ لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيَّآتُكُمْ حَسَنَاتٍ اللَّهُ خَلَّ جل جَلَالُهُ وَلُطَمِ të në adorojë gjënetin. E sa të jemi gjallë, i lutemi Zotët Gjëllë Gjellalu, u që të në mundësoj të punënojmë, të veprojmë, dhe të silemi, ashtu si që ka hi e banorve të gjenetit. Allah u të i lutemi të në ruaj për zjarë të gjenemit. Si që i lutemi të madhët Zotët sa të jemi gjallë, në mundësoj që të largohemi për zdofjale vepra apo sile që është tradit e banorve të gjenemit. Zotët Gjëllë Gjellalu, i lutemi të Sepse gjëja më e rëndësishme që ne kemi jetë në jetën e kësaj bote është imani dhe besimi. Zoti xhallaxhualu i lutemi të na rregullojë dhe të na përmirësojë çështet e ahiretit tonë. Sepse njeriu nga momentin në moment mund të shkëputet nga kjo botë, kalojë në ahiret. Allahu xhallaxhualu i lutem të na rregullojë çështet e kësaj bote dhe të na përmirësojë se ne këtu po jetojmë. Allahu xhallaxhualu i lutem që jeta jon të jetë ajon tjetë shkak që të na shtohen sevatet dhe të mirat. Allahu xhallaxhualuhu i lutem që vdekja e jonë të jetë shkak që të na ndërpritet njëherë për gjithmonë gjënat dhe mëkatet, se ka njerëz që vdesin, mirëpo gjënafet aty na vazhdojnë të shkruajnë pavarësisht sa ata mund të kenë vdekur. Lo Zoti në gjithësisë, që të jemi ne në këtë moment ku do të qëndrojmë së bashku, për aty në njerëzve për cilët Muhamedi alayhi salatu vesselam ka përgëzuar duke thënë se an momentë kur Zoti xhallal xjalal humbi robtë të tij e dardh mëshirën atij janë momente ku gjdoj gjdo njëri që prezenton për jeton që të si shpirtrore, janë momente ku njërzit rëthohen nga me lajket e Zotit Gjellë Gjellaluhu, dhe janë momente që njërzit si që janë në ato vendet të të buara, Allahu i përmenda tje ku është aji, e kur qohen për aty në veneve, di kush nga qjellit të rëth dhe thot, qohen i sa Allahu a ka falë gjynahet gjithat kësia që keni pas Zotit ju a ka këtunë se vape. Allahu në bofë neve për këtunë që meritojnë këtë shpërblim të e këzoti Gjelle Gjellalu. Normalisht, Allahu Gjelle Gjellalu në ka dhuruar një fe madhështore, një fe të bukur, një fe e cila ka në vetë vete një mërkulli, e cila vazhdo në të rezatoj dhe do të rezatoj dhere ndit në gjukimin. Kjo mërkulli në dryshë nga mërkullit e tjera, që pe i gamert i kanë përjetuar sa kanë qenë një një gjallë, i është dhuruar Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem dhe jo vetë po për tësien me gjdo besimtar dhe besimtare dhe dirin e dit në gjukimit, kjo mrekulli është aje për cilën Zotë i Gjellë Gjellalu në thot në Kuran, ina nëhnu në zël në dhikra, o ina lëhu lë hafidhun, ne e kemi zbritur përkujtimin Kuranin, dhe ne do të arruaj ma të, e Zotë i Gjellë Gjellalu në këtë libur ka garantuar gjdo gjështë i nevojitet njëriut, besimtarit në gjdo kohë dhe vend kudo që tjetoj, ma farrot në fil Së kemi lënë gjë që i nevojitet njëriut, që i realizon ati lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër, pa ja përmendër në këtë liber, kështu Zotit Gjëllë Gjelaluhu i orientoj besimtarët dhe besimtarët muslimane, që ti përmbahen orientimit hynorë, i cili shfaqit në librin e Zotit Gjëllë Gjelaluhu dhe në traditën e profetit Muhammed S.A.S., që të realizojnë kështu lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër. Kjo është ambicia më e madhe që besimtari ka, sa është gjallë, siguroj një jetë në kësaj bote lumturie, po siguroj edhe një jetë në botën e lumturisë. Pas i është koncepti i gabuar mendimi se muslimanët ose besimtarët muslimanë ju intereson bota tjetër dhe thjesht ju intereson që të fitojn xhenetin në botën tjetër. Kjo është një e vërtetë, por është gjysma e vërtetës. Besimtari humpton dhe mundohet që të arrijë dhe lumturinë jetë në jetën e kësaj bote, pasi që të dyja janë të lidhura bashk. Për këtë arsye dhe Zoti xhallaxjalalu kur na mëson se si të lutemi në Kur'an, na mëson të themi Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar. O Zot, na ep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit. Kështu që besimtarit humbton dhe gjuhrmon lumturinë jetë në jetën e kësaj bote. Ashtu si shpeson për Zotët Gjellë Gjellalu Lu më të rinë botën tjetër Ma djebesimtari muslimon Din e din shumë mirë Se në qovë se nuk e shion Lu më të rinë dhe knajsin Dhe prehjen në jetë në kësaj botë Rëzikon që të fitoj Që më stafitoj Lu më të rinë dhe prehjen në botën tjetër Sepse janë gjërë të lidhura bashkë Për këtë arsturëshe Në këtë botë Zotët Gjellë Gjellalu Ka bërë një gjë Kusht nuk do të futet në këtë gjenet kësaj bote Nuk do të futet asë në gjenetin e botës tjetër Gjeneti i kësaj bote është lumëturia që gjenë besimtari Në momentin kër prehet dhe dirgjet dhe përkushtohet Ndaj Zotit gjëllë dhe gjelalu E mpikisht ato momente cilat njëriju nuk mund t'i blej Asë nuk kanë vlef që të shite në treg Janë momentet e qëtësis dhe lumëturis dhe prehjes Që gjenë shpirti i njërijut në momentin kër adhuron Zotit nëse e dinin mbulu dhe abnao el mulu ma nehm nu aleh lejal dona beha bel jil besyuf sikur ta dinin mbretrit dhe bite mbretur e mbretëreve se çfarë përjetojmë ne dhe çfarë mrekullia dhe qetësia dhe lumturia gjejmë në zemrat dhe në shpirtrat ton do të na merrn atë duke na goditur me kamzhik është pikrisht kjo lumturia dhe qetësi dhe prehje Çdo gjen shpirti i besimtarit atëher kur prrehet në pragun e Zotit Xhallaxhalaluh, në derën e Zotit Xhallaxhalaluh, pasi shpirti i njeriu ka nevojë dhaj për ushqim dhe ne jemi të prirur fatkeqësisht të kushtojmë shumë rëndësi anës materiale në trupin ton, veshjes, të kushtojmë shumë rëndësi të ngrënës dhe të pirit, dhe kemi harruar atë që është më rëndësishme, që është shpirti i njeriu. Njeriu sado që të ngopet, sado që të vishet, sado që ti plotsoj dëshirat dhe epshet e ti, sado që të arrij fam apo poste dhe pozitë, shpirti i ti nuk ushqehet me këto gjëra. Shpirti i ti ushqehet vetëm me një gjë. Ajo ka emrin adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit Xhella Xhelan. Kështu që besimtari ka një ambicie shumë të lartë dhe një qëllim shumë të madh, arri të arrijë lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Dhe kjo lumturi normalisht gjendet në Librin e Shenjtë dhe në traditën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke i dhuruar kështu besimtarit një fe e cila përfshin gjithë jetën e njeriu duke i dhënë kështu besimtarit një adhuroim i cili prek të gjitha detajet e jetës njeriu një adhuroim dhe përkushtim që nuk e kufizon njeriu në muret e xhamis as nuk e kufizon njeriu me muajin e Ramadanit pa ai depërton thellë në jetën e njeriu duke e kthyer çdo detaj të jetës dhe çdo gam të zhvillimit të njeriu në adhurim dhe përkushtim, nëse njeriu është i vëmendshëm dhe tregon i kujdesshëm. Kështu që respekti ndaj prindërve, marrëdhënet e mirë me fëmijën, me fëmijën, korrektësia në marrëdhënet në, në punë, marrëdhënie tregtare apo qiradhënie, e kështu më radhë përgjësi, mardhënit mardhënit me radhë jeta në përgjithësi, marrëdhënet bashkëshortore, marrëdhënet me fëmijët, e marrëdhëniet në jetën përgjithësi Besimtari dhe besimtaria muslimane mund të kthejnë adhurim ka shizot e Xhellaluhu, kështu që i kthehet jeta e tij, ajo që është kapitali më i rëndësishëm që ka njëri ujet në kësaj bote, i kthehet i gjithit ndadhurim dhe në përkushtim ndaj Zotit Xhellaluhu, sepse njerëzit vlerë të ndëruar dhe motra të ndëruara fatkeqësisht jetën e ty na e harxojnë. E harxojnë atë jetë, atë që quhet jeta e njeriu, gjëja më e shtrenjtë cilën Zotë i Gjellë Gjellalu i ka dhonë njëriot njetë në kësaj bote. Për këta është ju e, kur flitet për vlefte në gjërave, gjdoj gjë e gjëhet vlefta përveç jetës. Ajo nuk ka vlefte, ajo nuk blehet. Dhe fatketsisht, në këtë gjë që është më shtrejta për njëriun, dhe më shtrejta për njëriun, njërzit të regohen shumë tolerantë, njërzit të regohen shumë dorlëshuar, dhe haroj njërzit, Se kjo është gjëja për të cilën Zoti xhallaxhaluhu i ka kushtuar më shumë rëndësinë Kur'an. Për këtë arsye Zoti xhallaxhaluhu betohet në kohën, në përgjithësi dhe në detajet e kohës në veçanti, për ta rikujtuar njeriu vazhdimisht se janë pikërisht këto momente që ti ikin nga jeta jote që mund të shfrytëzoje për të mirë, në momentin që nuk e shfrytëzon për të mirë, ato nuk do të regjistrohen në të mirën tënde, pastaj shije puna se do të jenë të mirë apo do të jenë ndëm. Por ta arsyet dhe një nga emrat e ditës së gjykimit do të është emri dita e çortimit, sepse njerëzit do të çortojnë në të vetet e tyre, madje edhe besimtarët do të çortojnë veten e tyre sepse kanë kaluar shumë momente dhe çaste në jetën e kësaj bote që mund të shfrytëzonin, por nuk e kanë shfrytëzuar. Dita e gjykimit është ajo ditë që njeriu mund të shpretojë për një la ilahe ilallah. Është ajo ditë që njeriu mund të shpretojë për një subhanallah. Është ajo ditë që njeriu mund të shpretojë për një elhamdulillah. Asta e ditë që njeriu mund të shpëtojë për një buzëqeshje që i ka dhënë dikujt në fytyrën e tij, duke i futur në zemrën e tij gzim dhe kënaqësi. Mund të shpëtojë njeriu për një sadaka. E sa momente të tilla neglizhojmë ne nga jeta jon, që mund të kenë qenë shkaku i shpëtimit dhe i lumturisë si në këtë botë, as në jetën e botës tjetër. Për këtë arsye kan thënë me të drejtë, Inna Allaha akhfa sa'adatuhu fi ibadatih, fala tahqirna min al-ma'ruf shay'a. Zotit gjëllë gjelaluhu Lumëturin e kafshehur Në përkushtimin dhe adhurimin ndajti Pra ndaj mos në nënblefso Për e adhurimeve azgje Ua inë Allahe ta'ala Akfa gëdobëhu fi maasjetihi Fela tahkiranën Min maasillahi sheja Ese Zotit gjëllë gjelaluhu E kafshehur i dhurimin e ti Në momentin kër këndërshtohet Pra ndaj mos nënblefso Për e këndërshtimeve ndaj Zotit azgje Ua inë Allahe akfa Uelajet e hufi e ibadihi Fëllat të hkjerën e min e ibadillahi ahada E Zotit Gjellë Gjellalu hun E ka fshehur dashurin për robët e ti Dhe nuk është ajo mund shme të zbulohet dhe qihet thjesht Me synin e jashtëm E prandaj mos nën vlefso për e robëve Zotit Gjellë Gjellalu hun askën Pra ambicja kryesori që ka besimtari njetë në kësaj botë është Ta rilëm të rinë Dhe të shfryzojnë maksimum kapitalin më të madh dhe më të rëndësishëm që Zoti Xhenalaxhelalu më i ka dhuruar atij, e ky kapital e ka emrin jeta, e ky kapital e ka emrin koha e tij. Për këtë arsye, e gjejmë profetin e Zotit Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam dhe shokët e tij dhe njerëzit që kanë ndjekur rrugën e tyre as pak neglizhënt në këto dy gjëra të rëndësishme. Për këtë arsye, në një mezhlis, po të unajmë Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam numroje 100 herë Astaghfirullah el-azim alladhi el la ilaha illa huwa el-hayy el-qayyum wa tubu elayh. O sea, astaghfirullah thiest. Mendohej sallallahu alayhi wa sallam, çdo detaj të jetës së tij ta shfrytëzonte duke çuar në vend misionin më të rëndësishëm për cilin Zoti xhalla xhalaluhu e ngarkoi atë. Ambicia e besimtarit është të jetë i përkushtuar dhe adhurues i Zotit xhalla xhalaluhu, por është shumë e rëndësishme për besimtarin të hapi diapozionin e konceptet e adhurimit të Zotit xhalla xhelalu se puna e adhurimit vëllezër të nderuar dhe, dhe motra të nderuame është si puna e furnizimit. Allahu xhalla xhelalu i ka çel adhurimet ashtu siç ka çel rizkun. Që dikush është më shumë i dhënë për t'u fal, dikush tjetër është më shumë i dhënë për të agjëruar, dikush tjetër është më shumë i dhënë për të përmendur Zotin me bå dhikr, dikush tjetër është më shumë i dhënë për, për të lexuar Kur'anin e këtu me radhë. Kështu që sfida e besimtarëve është të gjej veten e tij, ku është i dhënë dhe ku është më shumë i përkushtuar në mënyrë që mos thajojë energji në ato gjona që nuk janë fusha e tij. Për këtë arsye, jo të gjithë njerëzit janë dietarë, për këtë arsye të gjithë njerëzit janë njerëz që falin namaz natë. Për këtë arsye të gjithë njerëzit janë agjërues të vonë të tentës. Njerëzit janë të ndar, dikush është i përkushtuar në agjërim, dikush tjetër Në namazin e natës, dikush tjetër në dhënien e diës, dikush tjetër ngrokimin e diës e kështu me radhë. Kështu që mbetet si sfidë kryesore për besimtarin, për saktoi pozicionohen ku e gjen veten e tij. Në mënyrë që të japë më shumë, sepse në momentin që ai gjen veten e tij diku, ai mund të japë më shumë në atfush ku e gjen veten e tij më së miri. Ambicia e besimtarit është që të mundohet të afrohet sa më shumë njerëz në fenë e Zotit Xhallaxjalaluhu dhe të realizojë në jetë thënë i nëzotë gjëllë e gjëllalu i lëllë dhina amënu u amilu salihati vë të vaso vë të vaso vë të vaso vë të vaso vë të vaso përveç atyre që mësuan dhe besuan dhe mbas besimit bën veprat mira e mbas i bën veprat mira këshiluan në këtë të mirë dhe në këtë drejt dhe duruan për këtë gjë që që mbetet ambicje e besimtarit të realizimi këty në katër gjëra dhe dia d Ftesa e njerëzve në fenë e Zotit Xhallaluhu dhe durimi në këtë mision kaq të rëndësishëm. Do të thotë ndonjë. Pse duhet konsiderohet ambicja për besimtarin? Ftesa e njerëzve në fenë e Zotit Xhallaluhu. Them sepse të futet, të futet një njeri në fe dhe në besim dhe dalin nga bota e injorancës dhe errësirës, do të thotë me dy fjalë shkurt, të shkurtër të shpëtohet nga zjarri i Xhehenemit. Nëse një njerëz do ta shihje në rrugë që është pamendje dhe vjen një makinë me shpejtësi të madhe dhe nga momenti në moment ky njerëz mund psoj aksident dhe mund të humbi jetën e tij, çfarë do të bëje? A do të rihet negligent? Normalisht, nëse jeni një njerëz normal, nuk do të rihet negligent, do të bëhet çmos që ta largoje këtë njerëz. Nëse do të ishte duke fal namaz për shembull dhe do të shihje një gjarpër që po i dretohet një njeriu, normalisht do ta prishje namazin, ai nuk quhet prishje dhe do të vrisi e gjarëpërin për shpërtuar jetë në një njëri ju. E kështu me radhë shemë i të mund tjepen të shumë. Qëse do të shifëshe një fmi dhe ti jetë namaz, që po shkonë drejtë zjarë, që do të boje, do të alargojshë e fmi nga zjarë, ja, po, ja, normalisht, sepse lejohet. Këj njëri që nuk është në besim, këj njëri që nuk është musliman, do të thotë sa i do, do të jetë përjetësisht në zjarë i A nuk ja vlen që sakrifikojm për këtë njeri, me pasurinë t'on, me energjinë t'on dhe me kohën t'on, që ta shpëtojmë nga zjarri i xhenem. A nuk ja vlen që besimtari qlodhet për nonën e vet dhe për babën e vet, për fëmin e vet, për djalin dhe vajzën e vet, dhe për njerëzit e tij të afërm, ti shpëtojnë nga zjarri i xhenem? Normalisht, kjo është ambicia më e madhe që mund të përjetojë një njeri, mbas i ka realizuar besimin, mbas i ka realizuar veprat e mira, ti shpëtoi njerëzit nga zjarri i xhenemit. Për këtë arsye edhe Zoti xhallalulun ka sjell pejgamberët në tokë që të shpëtoi njerëzit nga zjarri i xhenemit. Për këtë arsye edhe çdo njeri që ndjek profetin e Zotit xhallalulun në këtë mision do të marrë shpërblim të madh. Muhamedi sallallahu aleyhi slem thotë, nëse ty Zoti të bën shkak për të udhëzuar një njeri, ti do të marrësh shpërblimin e tij dhe shpërblimin e çdo kujt tjetër që mund të udhëzohet për shkak të tij deri në ditën e gjykimit ajo mungsova aty shpërblimi i tyra asgjë. Për këtë ajo po shohësh jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë mbushur me këtë mision. Në kohën përpara se të emigronte në Medinë dhe pasi emigroi në Medinë, në Mekë ju e dini shumë mirë, se si ka vujt pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam për të nxjerr njerëzit nga Xhehenemi për t'i futur në Xhanet. Saqë u lod Mekë për vite të tëra. Pastaj shkoi në Taif e atje ndodhi puna më keq së saçi ndodhin Mekë për këtë arsye kur e pyetë nëna e në besimtarëve thaa pejgamberi i Zotit kush është dita më e vështirë se ti ke kaluar në jetën tënde tha dita e Taifit un shkova ti ftoj në islam me i nxerr nga xhenemi në xhenet dha ata më jugët me gur dhe fillon me utall derisa thot nuk më ka dal domthonë pejgamberi sa kaloi një gjendë shumë e vështirë shpirtërore derisa mërzitja i ka dal në një vend shumë të largët disa kilometra Lërgë ta i fit Pse u mërzit pejga me një sosre La allëke baki unë nefse ka ala atharim Inlem juqminu biha dhe l'hadithi e sefa Zotë e qërton në disa herë Muhammedin sa asem Pikish për këtarë syje Skepësit pëse ti o mërz, Muhammed mërzit është Skepësit pëse ti të ndjehesh keq Pse dikush nuk beson Ti ke bërë dëtyrë vetëm të kumëtosht vërtetën Pranimi ose mos pranimi isaj nuk është ndohën Mirë për profetit sa asem Saqj thot e kam mar veten dhe e kam ndier se ku jam në vendin e quajtur Qarn al-Manazil. Mije dhatë në atë moment kur erdhi në vete i ngreti duart tek Zoti Xhallalul dhe tha in lam yakun bik alayya ghadabun fela abali. O Zoti im tha, nëse ti nuk je i dhuru për meje nuk më intereson se çfarë kanë ndonë për popullit tim. Dhe në atë moment sprovahet me melekun e maleve, ku i thot Muhamedit sahasem Xhibrili alayhis salam, thot o Muhammed Më vetë kam thirrë Melekun e Maleve. Zoti e ka thirrë që nëse ti i jap urdhën për të panos dy malet e për të zhdukur këtë popull, Zoti ka për të pranuar urdhrin tënd. Foth Muhamedi sahasulem, sepse ambicia e ti ishte më e lartë se sa hakmarrja për veten e tij. Tha, "Jo, se ndoshta prej tyne do të ketë njerëz që do të thonë la ilahe illallah. Ndoshta prej tyne do të ketë njerëz që do të tonë la ilaha illallah. Nështë anonionit për nesh, nëse dikush do të anëtzefi në ru, ose do të izej krahën në makinas, ose do të futët pa hap blokajin, ose do të futët pa, pa në sinjalin, Allahu Alem se, si, se qëfar qëndrimin në nërmarim ne e qëfar deli për nesh. E funë e funë, s'ka të bëjas me besimin, s'ka të bëjas me fen, po të thjesht një qësht të dynjajë. Kjo të regon, se musliman kanë humbur ambicjet e tyre d Profeti sallallahu alaihi wasallam, ambicia e tij ka qen t'i fusin njerëzën fenë e Zotit te lëzelan. Ai këtë ambicie, unë e di dhe jam shumë i sigurt se gjithsecili prej nesh në veten e vet thotë po, unë kam këtë ambicie. Unë mundu vazhdimisht me babën. Dikush tjetër thotë unë jam mundu vazhdimisht me mamin. Dikush tjetër thotë unë vazhdimisht i flas vllajit tim. Dikush thotë unë flas i flas vazhdimisht shokut në shkollë, që kam ose punë të tjera të tjera. Themi kjo është një pjesë. Kjo është një dëshirë. Mirë po, realizimi ambicis është atërë kur njëri ju dëshirë në kalon në, në qëllim. Sepse kemi dëshira, kemi dhe qëllime. Dëshira është që dikush ti i flet që a i të uzojt njëslamë dhe kajshmë, mjullet mua beti. Ndërsa qëllime është kur ti i vijesh ati personi që a i të futet njëslamë. Sepse... Në momentin që ky njeriu vllajm, se diku sot pa mirë, po çfarë do të fitojmë përveç asaj që themo më parë? Në momentin që ky njeriu do të shpërtojë për Xhenemit dhe do të futet në Xhenet. Ty Allahu ka shumë mundësi që të kompensoj çdo gjymtyrë të tij që ka shpëtuar për Xhenemit me gjymtyrat e tua më shpëtuar ti prej Zali Xhenemit. Sikur mos kishte mirësi tjetër, udhëzimi i një personi në Islam që do të ishte mjaftueshëm. Mirë, po mos harrojmë se ka një diçka që është më shumë sesa kjo. Është mëshira e Jon për këta njerëz ta njerëz neve na ndihmsen. Dhe për këta njerëz neve na vjen keq. Për këtë arsye dhe jemi të gatshëm të sakrifikojmë dhe të bëjmë gjithçka. Nëse ty o vllajin ti japi shembull, se ti thu i kam fol vazhdimisht babës. Ti japi shembull. Nëse baba jote do të ishte me ismundin shumë trond, do të ishte me smund e kanceri, zoti na ruaj. Dhe do të thoshin doktorët për të bënë një operacion në Turqi për shembull, ose në një vend tjetër evropian ose perëndimor, duhet që të shitet shtëpia komplet sepse operacioni kushton 50000 euro. Çfarë do të bjohesh? Normalisht çdo njeri normal, flas për njerëz normal, çdo njeri normal do ta ndërmirte një hap të till, ose do të hynte borxh, ose do ta shiste shtëpinë e rëndësishme të shpëtonte babai i tij, ose nona e tij nga kjo smundëron që është kanceri, apo jo vëllezër, jeni në dakord me mua deri këtu apo jo? Ka ndonjë gjë që është kundër meje në këtë pikë? Normal, alhamdulillah, do të thot se kemi të bëjmë me njerëz normal. Do të bëjshë që të shpëtoj nga kjo së mund një eron Apo jo, ja? pa Qo fse baba jot, ose nona jote Stakfirullah, larkë qoft, si shtot populli Do të vëtiste prej kancerit Dhe do të ishte besimtar Do të përfundon të nxënet, apo jo ja? Do të përfundon të nxënet Ire në jo, shala, besimtar të përfundon të nxënet Nuk po flas për emër dhe mbiemër, po flas për besimtarin. Si pa e përcaktoj. Besimtari do të përfundojë në xhenë. Nëse baba ose nëna jote do shpëton të shpëtonte prej kancerit, po do të vdiste si jo besimtar, do të përfundonte në xhenë. Kush është më i rond me, me vujt prindi nga kanceri në këtë botë, apo më vujt përjetësisht në zjarrin e xhenëmit, i cili nuk do të shuohet kur? Më falë, bëj pjytje A ke dhonti 5.000 euro Dhe i tani Që i keful babës ose nonës Ose vlajt ose motërës Ose djalit ose vajzës Që po efton islam A ke hargju dhe i tani 5.000 euro Që të futet n'islam As njoni për nështë se ka bëgët Kjo do të thotë se ne nuk e kemi të qarta konceptet Nuk e kemi të qarta konceptet Ne e besoj më zjarin e gjahenemi Dhe dënimin e ti sa i rëndosht Mirë po Nuk është se ndjejmë ashtu si gjduhet Se po të ndjejmë ashtu si gjduhet Do të hargjojshim djersë Do të hargjojshim energi Do të hargjojshim pasuni Do të i lejshim kafet dhe qajet me shokët Po do të merëshim me nonën dhe me babën ton Që të i bëjmë me pes vakte E që të futën gjenetet e zotë Gjëllë gjëlanu Mirë po nuk ja kemi i den Dhe nuk e ndjejmë ashtu si gjduhet Ambicja për besimtarin Mbetet Ambicja për mbetet hulumtimi dhe mësimi i kësaj feje dhe i këtij dini që normalisht hojha i nderu Zoti e shpërblet me të mira dhe e rujt do ta ketë do ta trajtoj si trajtim të veçantë. Po un po e përmend si renditje na ambicet e besimtarit. O vlla, o motër, nuk mund të ket islam, nuk mund të ket besim dhe nuk mund të ket brez mbitë cilin do të ngrihet kjo feje dhe aspiratat e kësaj feje në qofë se njërzit rritën i njërënd dhe pa e njërë fejen dhe besimin e të nëtënë. A jeti koshënë për faktin se Zotë i Gjëllë Gjëllalu, gjërja e parë që i zbriti Muhamedi S.A.S. ishte ikora, ledzo. A jeti koshënë për faktin se Zotë i Gjëllë Gjëllalu për gjëllë më të rëndësishme që është një simi i Zotit i thotë Muhamedit fa'lam ennehu la ilaha illa allah mësoj edhe dije mësoj edhe dije kjo fe nuk është me trashëgimi nuk është me hipotek nuk është me dëshmi dhe diplom por kjo fe duhet të mësoj kjo fe nuk është me trashëgimi e kam pas babën hafiz apo e kam pas babën sheh kjo fe thot charieti Dhe qëfar këmë suti për dinin dhe për fejnë e Zotët gjëlle gjëlanu Për këtar syje, gjejmë bura Si Abdullah ibn Abbas i radiallahu talan Qun i gjajës për i gamerit sallallahu sallam Për i gjakut për i gamerit sallallahu sallam Për i ehli bejtit I cili Kure për cil të zed ibn Thabit i në shpi Flin të të këpragu i deres ti që ma sta shqetson të dhe kur dilë të përishpijet, përfiton të për i dijes ti. Gje imbura si imam, Ahmed ibn Hëmben, Zote e më shiroft, kokën e kishtet të mbushur me thinja, dhe mjekër në kishtet të mbushur me thinja, në meqlisin e ti prezantonin 5.000 njërëz, me gjitha të në mujtë e fundi ti e të sti, Dhe në ditën e fundit të fundi jetës ti e shihnin me fleta të bardha dhe me penë dhe me bojë. Dhe dikush i tha, "O Imam," i tha, "Po deri ku kur, kur kështo ti?" I tha, "Ma'al -mah il mahmbarati ila al-maqbara." Tha me shishen e bojës deri në gropën e varrit. Ku ishte njëoni prej ty ne? Imam Shombe ishte duke dhonë shpirt në shtratin e vdekjes dhe deshen në zonësit që ta kujtojnë profesorin dhe mësusin e ty në me thonë la ilaha ilallah mirë po ju vindë të zorë sepse kanë qenë ko kur dia dhe dietarët dhe u gjallarët respektoheshin dhe nderoheshin dhe vlersoheshin se kështu i kështë mësu Muhamedi sa aslem për ndërimit fez dhe të besimit dhe për ndërimit zotit është në të rëndë të nderohet dhe të respektohet a i që mbart librin e Zotit thjesht pëse dikush mbart librin e Zotit duhet nderuar dhe respektuar jo më dikush që ka dje dhe mbart dje dhe ka emin hojgjës e djetar kishin turb dhe ju vind të zorë që ti toshin profesorit thuj la ilaha ilolla sepse ne dim shumë mirë që njëjnë këtomente nëse emil djetën duke thonë la ilaha ilolla ka fitur gjenetin është sigur, e sigurt se ka inshallah hiç. Në çast që fjala e fundit është la ilahe illallah, ky njeri është për banorëve të xhenetit. Sepse nuk mundi japi Zoti sukses në një njeriu në këtë moment, vetëm nëse asha është për xhenet lidhe, me të thonë fjalën la ilahe illallah. Ather, sip zgjuarsia e nxënësve dhe ambicia e këtij burrit madh, Zoti mëshiroft, e, më e na bashkof me të në xhenetet e tij më të mira. I thonë, si është puna e atij hadithit? Shena rithon se transmeton Filani, erdhin vete Hoxha. Sa po na ka thon Filani, se Filani ka thon, se Filani ka thon, se Filan sahabi ka thon, ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush do të jetë fjala e tij e fundit nga kjo botë, la ilaha illa Allah, do dha shpirt. Se plotoi dot hadithin. E mbylli jetën e tij duke dhën dije. Sepse me nërash e alashejin Ma të alej Kusht jeton me i gjo Do të vdesi në të Do të vdesi më të Atër le tjetë ambicje një jetën tate Dia dhe gullumtimi dhe mësimi i fezotit gjëlle gjëlanu Pre ambicjeve që ka besimtari Një jetën e kësaj bote është se besimtari dhe besimtarja aspiron për të qenë në bartës i virtuteve dhe moraleve të larta. Duhet jetë ambicje, duhet jetë qëllim në vetë vete, të kështëdo besimtarë dhe besimtarë për të qenë i tijën. Pse feja e Zotit i ka dhënë dhe i ka kushtuar ka shumë nësikë sa i pike, sa që hoxë asot për na e numron në si një nga 5 pikat që besimtarë i duhet i ketë si ambitësje në jetën e ti është të rëndësishme o vlezën për tisa është syrë Një, sepse ti me moralin dhe me sielin tate para qëtë imajin e kësa e feje Njerëzit që janë një ashtë që ofshin fara e fisijot që ofshin shokët e punës apo shokët e shkollës apo këto që jeton ti nuk e dinë se qarë beson ti Nuk e din se si beson ti Nuk e din se si e keti besimin për botën tjetër Nuk e din se si ti e beson gjenetin apo gjenemin e tjere tjere Nuk e din se si ti e beson Allahun apo me laiket e kështu më radhë Njerëzit e këti shofin moralin e sielin të atë Në momentin që ti reflekton moral, virtyte Atëherë njerëzit do të kuptojnë se dhe kjo fej që ti më bartë është një fej e mirë dhe madhështore Në momentin që ti reflekton moral, virtyte dhe do të bëhen interesant do të bëhen kurioz për këtë fe dhe besim që ti mbart. Dhe në momentin që ti nuk reflekton këtë gjë, atëherë faturat fatkeqësisht do të vinë fes dhe besimit xhamisë dhe besimtarëve. Kështu që deshem apo sdeshem, gjithë secili prej nesh është një përfaqësues me z ose pa z i dinit dhe fes islame. Në momentin që besimtari Aspiron Për që një njëri me moral të lartë Me sjellë i shembulore I edukuar I mirë komunikueshëm I busqeshur me njerëzit Pavashti se si janë ata Atëher Ne do t'japi një imajtë mirë Për fëndë dhe besimin ton Për këtë ashtu e nuk është për të që dit Se si pejga meri i Zotit Sallallahu aleyhu sallem Në një hadith E vlerëson për sose në njëriut në moralin dhe në sjellin e ti, në gradat e aty në njërzve që falen dhe a gjërën shumë. I në rëgjule, në judri ku bihost një khullu këhi, dhe rëgjët të saim il kaim, njëriju, me moralin dhe me sjellin e ti, arrin të këzoti gjëllë gjëlalu, gradat e aty në që falen shumë dhe a gjërën shumë. Sigurisht, bëhet të fjalë për faljen vullnetare dhe bëhet të fjalë për agjërimin vullnetarë, normalisht, sepse nuk më të ketë gjërë që mund barazohet me adhurimet farze, apo me ndalesat që shuhën harame. Këtu bëhet fjalë, për adhurimet vullnetare, që ofshin këto namazë vullnetare, që ofshin këto agjërimë vullnetare. A nuk mjafton për besimtarën që të ketë një ambitësit tjil një jetë, thënja e Muhammedin Sallusrem, gjëja që më shumë njerëzit i fut në gjenet, është frika nda i zotit, dhe morali i lart. A nuk mjafton si nxitje për besimtarin? Thenja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A të ju tregoj se kush është besimtari më i mirë? Muslimani më i mirë, besimtari më i fortë, njeriu që e ka besimin më të fortë, ai që ka moralin më të lartë. A nuk mjafton si nxitje për besimtarin dhe për besimtarën? Thenja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Ala adullukum biaqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqa." A të ju tregoj se kush do të jetë më afër meje ditën e gjykimit? Më pranë me e pran në me, me gjlizdit në gjukimit, thamë posi jo i dërgumit Allahut, thamë Muhammedi sallallahu sallam, a e që do të kjetë moralin më të lartë. Normalisht, pastaj rëndite në ambicjet në jetën e besimtarit, por se unë përmenda ato që unë i kam parë si më të rëndësishmet. Si më të rëndësishmet për besimtarin që beson Allahun Gjelle Gjelalun dhe shpeson shpërblimin e ti. Si më të rëndësishmet për besimtarin i cili shpreson se ka një ditë gjykimi në të cilën do të shpërbëhet për besimtarin i cili shpreson se Zoti Xhennal Xhelaluh me këto sprova që do t'i ndodhin për hir të realizimit të këtyra ambicieve do t'i fshi gjunahet dhe do ta shpëtojë nga zjarri i Xhennemit lo Zotën e gjithësisë që themi ne unë në radhë pa unë që kam fol dhe pastaj ju që keni dëgjuar në këto momente për aty në njerëzve që do të vejmë në jetë tokshilla dhe porosi Allahu xhalla xhalaluhu ju shpërblet me të mirë. Përfitoj këtë rast të falënderoj mbas falëndrimit Zotit xhallaxhalaluhu vëllezër të cilët na e mundsuan këtë takim së bashku dhe në veçantë Hoxhën i cili bëri një prezantim i cili normalisht ishte i tepruar, po Zotit e fal të dhe më fal të mua bashkë me të.